Najis yang kita malam ini adalah bertema dialog Islam Kristen. Kita yakin bahawa bukti kebenaran Islam aqidahnya, syariatnya dan kemasyarakatannya tidak mungkin dibantah atau dikalahkan. Tetapi apabila mereka kaum Kristen, khususnya Katolik, melontarkan kata ...dan melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Islam, maka apa salahnya kita jawab? Kata berjawab, gayung bersambut. Bahwa motif jawaban ini hanya untuk menjadi pegangan kaum Muslimin. Kritikan dan kecaman terhadap agama Kristen sebenarnya tidak datang dari umat Islam. Datang dari mereka sendiri. Dan pertama, mereka mengatakan demikian. Orang Islam mengatakan bahawa Alkitab atau Kitab Kristen itu tidak asli, banyak diubah-ubah oleh tangan kotor. Tetapi orang Nasrani sendiri malah menuduh Al-Quran yang tidak asli, karena a. Al-Quran tidak ditulis Nabi, Nabi buta huruf. e. Yang menulis Orang kebanyakan Bukan pilihan Allah Itu mungkin ditambah Dikurangi Salah tulis Bukan firman ditulis sebagai firman Toh Nabi Tidak dapat mengoreksinya Dengan alasan-alasan fundamental itu Maka satu Al-Quran Bukan mu'jizat Nabi Seperti yang kita dengar selama ini Dua, ternyata Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Bisanya ditafsir-tafsir saja. Tiga, apalagi Al-Quran yang ada sekarang jauh dari asli. Yang asli tentu ada pengesahan Nabi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa la tujadilu ahlal kitab illa billatihiya ahsan illa allazina walamu minhum. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون سورة العنكبون يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taquloo thalatha in tafu khayran lakum innama allah ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil wa kafa allah berfirman wala yajhaluna yuqatilunukum hatta yaruddukum an dinikum in ista'alu kritikan yang betul-betul secara padat dan ilmiah itu datangnya bukan dari kaum muslimin. Yang mengeritik habis-habisan adalah orang-orang Kristen sendiri. Orang-orang barat sendiri. Sebab orang-orang sarjana yang menggembol titel kesarjanaan menjadikan mereka itu tidak betah lagi ngempet dan menyimpan keberantakan aqidah nah agama Injil itu. Pertama, kita bisa membaca karangan Profesor Bolan Kedua Dr. Strauss dalam bukunya Leben Jesu tahun 1842 pagina 30-31. Profesor Bruno Bauer yang mengatakan Injil sekarang adalah saduran dari naskah filosof Grieke. Thomas Paine, Donkman mengatakan bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen yang kedua itu. Mau menentang pendirinya yang pertama Yaitu Isa Nietzsche Berkata tentang pemalsuan agama Kristen Yang bertanggung jawab adalah Paulus Fergrih Dalam bukunya Darwele Zurmacht Jilid ke 10 halaman 455 Ia berkata Aku namakan agama Kristen ini adalah suatu laknat Kutukan besar Agama Kristen mempunyai hubungan erat dengan Hinduisme. Kemudian sarjana-sarjana seperti Bruno Eredank, Profesor Rodolf Seidel, Dr. Hubert Khilidin, Tuan Schultz, K.E. Newman dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahawa agama Kristen tumbuh dari Hindu dan Buddhisme. Dan banyak lagi suara-suara ilmuwan barat. Yang senada, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Masailan nah, Muslimin sampai hari ini umat Islam mempunyai hanya satu naskah saja. Naskah itu tetap otentik, asli dalam bahasa yang orisinil, tidak dirobak. Jadi alasan anda mengatakan bahawa bacaan tidak kena, tidak asli, tidak kena sasarannya. Jadi satu-satunya kitab yang memelihara bahasa aslinya, hanya Al-Quran saja. Al-Quran ini berjalan belasan, yakni belasan abad. Bukan baru kemarin Al-Quran turun, tidak dikenal orang. Al-Quran ini jalan di atas setiap tanggalan di dunia selama 1400 tahun. Itu Al-Quran melintasi kepala orang profesor, kepala ahli-ahli hukum, kepala ahli-ahli kemasyarakatan dan seluruh dunia dengan menantang lagi ayo bikinlah seperti aku kalau kamu bisa Kullainiktama'atil ins wal jin 'ala an yaatu bimitsli hadzal qur'an la yaatuuna bimitslihi walau kana ba'dhuhum li ba'dihim dhahira antara 1 miliar umat Islam di dunia kira-kira 60 juta hafiz bagaimana ini buku bisa ditipu bisa disisipkan atau bisa dirusak kalau 60 juta hafiznya saya ingin bertanya Apakah orang-orang katolik itu hafad bebel? Jangankan pengikutnya Barangkali Paus Paulus sendiri tidak hafad bebel Dan inilah perbedaan antara kitab suci Yang memang dipelihara oleh Allah Dihidup suburkan oleh Allah Dengan kitab yang memang tidak dijanjikan Untuk menjadi kitab selama-lamanya Untuk menjadi kitab semua generasi di dunia Sejak dia keluar sampai hari kiamat Sebab masyarakat muslimin Karena itu Al-Quran Setelah diusahakan oleh orang-orang Yahudi memalsunya Dengan akan membedol beberapa ayat Quran Seperti yang dilakukan oleh Quran palsu yang pernah beredar di, Surabaya, di Indonesia Dan sekarang ini hari-hari ini beredar di Malaysia Cetakan Israel Itu segera dan kontan diketahui tidak bisa berlaku lebih lama. Berapa minggu saja asal ada satu orang hafib membaca atau orang yang biasa membaca Quran. Membacanya nanti dia akan tahu surat ini bukan di tempatnya. Dan segera diumumkan ini palsu. Al-Quran itu menurut anggapan ahli pengetahuan bukan saja mukjizat, Tetapi maha mukjizat. Dia menentang umat manusia untuk berbuat seperti dia dan umat manusia tidak bisa berbuat. Dia melintasi kurun demi kurun. Tidak bisa dikritik oleh orang. Tidak bisa dilemahkan dan dikatakan bahwa ini tidak pada tempatnya atau ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Ini mukjizat. Dan ada hal-hal lagi yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu bahwa Al-Qur'an itu mengandung hampir semua pucuk-pucuk ilmu pengetahuan. Arsitektur, ekonomi, al Kalau ketuhanannya sudah jangan tanya, paling konkretnya ketuhanan, dia tidak cukup dengan mengatakan Allahu Akhbar sehingga orang bisa keliru memegang itu saja dan dikatakan itu Tuhan. Esa, tidak cukup. Dia bilang As-Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakunul Hukufu Anahad. Konkret. Yang lebih aneh. 14 abad itu Quran dan bahasanya masih fresh Seger Dapat dimengerti oleh kita semua yang mengerti bahasa Al-Quran Seorang perempuan Yahudi di Amerika namanya Maryam Jamila, Nama asal namanya Marguerite Ganti Maryam Dia belajar bahasa Arab Leopold Weiss, Seorang Yahudi dari Poland Belajar bahasa Arab Sesudah dia masuk Islam Dia mengerti itu Al-Quran Dan malah dia tafsirkan itu Quran Tafsiran yang paling indah dan tidak ada satu orang profesor yang tidak mengagumi ini Kalau anak-anak katolik sekarang Pura-pura mengatakan itu buku Tidak ada artinya itu buku Itu malah cuma ya sekedar Ngelake hati kata orang Jawa Tidak bukan satu debatan itu Malah mereka akan di, di-ece orang Sebab mereka punya buku kayak gitu Sudah melempari rumah orang ya Kalau orang rumahnya dari kaca Mestinya tidak melempari rumah orang Dan yang heran Kalau itu dikatakan mujizat Ya karena yang ummi yang tidak menulis Yang tidak bisa membaca itu Membawa sebuah kitab Yang semua ilmu pengetahuan ada di dalamnya Semua sejarah Semua kejadian yang akan dihadapi Semua hal-hal yang aneh Sampai kepada perbintangan Dan ilmu perbintangan Yang ilmu pengetahuan sampai hari ini mundur Belum berani menyalip Al-Quran Sebab Al-Quran mengatakan ada bintang-bintang Yang sudah dihuni oleh makhluk melata kita ini dianggap makhluk melata Dabat Tapi Umat manusia sekarang Dengan bermacam-macam teleskop Dengan alat-alat Dengan satelit-satelit Dengan kendaraan bulat-balik dari ruang angkasa Belum bisa memastikan bahawa di bintang-bintang itu sudah ada makhluk Tapi Quran sudah mendahului Quran mendahului umat manusia Mengatakan bahawa binatang itu mempunyai bahasa Seperti kamu Yang membuat bahasanya adalah Allah Quran sudah mengatakan semua itu mempunyai bahasa. Dan mereka juga bertasbih. Memuji, memuja Allah. Wa immin syai'in illa yusabihu bihamdihi. Walakin la tafkuhuna tasbihahum. Ini kitab yang berarti dalam sejarah. Dan itu menjadi pegangan yang umat Islam. Sayang umat Islam tidak mempelajarinya. Sayang kita tidak atau segan sekali. Untuk membaca dan mengerti artinya secara jelimet dan dalam. Pertanyaan kedua, waktu Nabi hidup pernah diesrak merajukan, tetapi setelah beliau mati, mengapa tidak di merajukan dan menjadi mayit bangkai seperti adanya? Manusia berasal dari tanah, hidup berkeliaran di sini lalu mati di sini. Kalau yang dimaksud rohnya yang diangkat itu sudah pasti, itu tidak usah ditanyakan. Itu dalam Quran pun sudah disebut arwah al mukminin. Di atas, apalagi arwahul anbiya. masih wujud. Tapi kalau manusia hidup di bumi, dari tanah, lalu minta dikubur di langit, ini suatu lelucon, saudara-saudara. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikebumikan di Madinah, di bumi, tidak di langit? Allah memang sengaja. Kalau Allah mau menarik dia ke atas, mau dikubur di langit juga bisa. Tetapi apa lantas? Manusia punya bukti. Ini beliau dikebumikan di planet ini adalah untuk dikenal Tempat seorang nabi besar wafat Sebab hampir semua nabi tidak ada tempat kuburannya yang otentik Jadi selama 14 abad Yang memandikan beliau Dikenal orangnya Yang mengkapan beliau Yang mengangkut jenazahnya Yang men menanam beliau Itu terkenal semuanya Satu-satunya nabi yang terkenal Sebab ini orang memang istimewa Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, segala tindak tanduknya tercatat, apalagi kitab sucinya, kenapa tidak tercatat, ini untuk kita, sunnahnya saja tercatat, yang betul-betul sunnah sahih, itu tidak diragukan lagi seperti yang ada dalam Bukhari, Muslim, itu warisan beliau kepada kita, pertanyaannya yang ketiga, itu Nabi akan mati.